Allah wa Selepas mati Ada dua tempat Satu adalah api neraka Yang mana diperlui dengan kesengsaraan Dan orang Islam yang mati Kalau yang mati dalam keadaan iman tidak sempurna Mereka satu hari akan dikeluarkan daripada neraka Dan dimasukkan ke dalam syurga Tentu mulia Al mi'a -Mu al-mutaslimat telah datang kepada dunia bagi tahu kepada manusia bahawa selepas hidup selepas mati ada dua kehidupan ada dua tempat satu tempat yang syurga satu tempat yang neraka tentu mulia mereka yang datang mereka yang ter ucap kalimah la ilaha illallah mereka yang tak taat kepada Nabi, laporan mereka telah membina dunia yang besar. Maka di dunia lagi Allah Subhanahu Watatha telah azabkan mereka, telah hapuskan mereka. Tentu mana dunia adalah tempat, tempat satu tempat tipu, tipu daya. Apa yang diberitahu oleh para para nabi, kita tak nampak menafak di segi dunianya di alamu terserima perkara yang pertama mereka da'wah kepada la ilaha illallah la ilaha illallah adalah kalimah adalah satu kalimah yang sama adalah di da'wah semua para-para nabi dan rasul itu melalui di s.a.w da'wah nabi la ilaha illallah muhammadun Rasulullah. Jadi tuan-tuan benar, -tuan orang yang baca seribu kali, dua ribu, seribu kali, dia tak nampak apa-apa ganjaran sahirnya. Dan begitu juga selepas kalimah, semayang. dia semayang sepanjang malam, dia takkan nampak apa-apa barang dunia. Kerana dunia tempat tipu daya. Tuan-tuan mulia, apa manfaat yang kita bakal dapat daripada amanah kita tak nampak di dunia? Kerana dunia ni tempat tipu daya tapi kita akan nampak daripada kebenaran kebenaran kita akan nampak manfaatnya tunai contohnya setiap zaman para nabi nabi-nabi telah dakwah mereka Allah Subhanahu telah turunkan rahmat dan berkat kepada mereka mereka yang telah beriman kepada para para nabi dan rasul tetapi mereka yang telah membina keduniaan tak baca kalimah Tak ucap kalimah La ilah illallah Maka di dunia lagi Mereka telah dapat Azab Musibah Di dunia lagi Telah bermula Kita mulia Sesiapa yang telah Mendapat taufiq Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk membaca kalimah Untuk menyebut kalimah La ilah illallah Muhammadur Rasulullah Dan begitu juga, juga Menyempurnakan Segala amalan amal Yang lain Inilah satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala besar daripada Allah subhanahu wa taala. Tuntun mulia, jadi tuntun mulia bukan hanya kita datang ke kerana Allah semata-mata keluar semata-mata akan bahkan kita perlu beramal dengan semua amal yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa umat ke atas para tersebut. Tuntun mulia, perkara yang pertama yang perlu diusahakan yang menjadi asas dalam usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kalimah la illallah masuk dalam hati kita, tertanam dalam hati kita Di lidah semua kita baca, Di lidah semua kita ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia kata, semua telah ucap dengan lidah tapi sekarang ni, bagaimana bagaimana dapat masuk dalam hati kita, nur yang sempurna, maka itu, itu perlu usaha yang sangat, sangat tinggi usaha yang sangat sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu telah, telah bagi tahu dalam Quran bahawa sesiapa yang ucap La ilaha illallah dengan nur hati yang sempurna maka akan ditanam benih keimanan dalam hati dia diri tuan-tuan mulai untuk saya dan tuan-tuan kena usaha untuk dakwah kepada kalimah La ilaha illallah maka Allah akan tanamkan benih keimanan dalam hati kita untuk, seketika ketika kita keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tuan tuan mulia kita kena banyakkan cakap tentang perkara ni ada cakap perkara ada tidak ada percakapan yang lain tuan tuan mulia setiap lepas yang amal kita perlu buat muzakarah selepas habis muzakarah apa yang kita dengar daripada bayan maka tuan tuan mulia kita kena luangkan masa kita untuk bagi dakwah dakwah bagi dakwah dengar dengar dakwah maka iman nur iman akan bertambah dalam hati kita dan juga jangan juga tuntutlah saya nuntutlah perlu zikir kalimah la ilaha illallah dengan hati dengan tawajjuh dengan tawajjuh daripada hati jangan lidah kita sebut Allah la ilaha illallah tapi hati kita ghafil lalai you need you need kita kita akan meningkatkan nur timan tuntumlah juga dan juga tuntumlah saya dan tuan-tuan perlu juga ceritakan Bagaimana Bantuan Allah subhanahu wa ta'ala Ke atas mereka-mereka mereka yang telah beriman kepada para para nabi dan rasul Dan kita kena ceritakan juga Mereka yang telah menolak Suruhan para para nabi dan rasul Apakah musibah yang telah menimpa mereka Seperti yang telah diceritakan dalam Al-Quran Jadi jadi tuan-tuan mula subhanahu wa Saya dan tuan-tuan perlu ceritakan kisah yang sahabat dari Al-Quran, barulah akan menambah menambahkan nur kalau hanya kisah semata-mata yang mungkin ia satu perkara yang palsu maka tidak akan menambah keimanan dalam hati kita, tidak akan menambahkan nur dalam hati kita Allahu Akbar jadi tuan, -tuan jadi pada zaman zaman Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, raja-raja pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, antara raja-raja yang telah mengaku sebagai Tuhan, Jadi ada cerita beberapa orang raja-raja yang, yang akal mereka tidak ada, yang telah menganggap diri mereka sebagai Tuhan, itu adalah syirik satu dosa yang besar, lebih besar daripada dosa itu mengaku bahawa dia adalah Tuhan. Zaman jadi zaman Nabi Allah Ibrahim alaihisalam raja Namrud telah mengaku dia sebagai tuhan dan dan dia telah suruh semua rakyat-rakyat dia untuk sujud depannya bahawa dia akan menjadi dewa maka Nabi Ibrahim alaihisalam halang mereka tegah mereka sujud hanya depan Allah Subhanahu wa taala sahaja dan begitu juga orang zaman tersebut mereka buat patung yang mirip dengan Raja dan mereka akan juga patung tersebut. Maka Nabi Ibrahim AS, nasihat mereka, kenapa kamu kamu sujud depan raja? Dia tak buat apa pun. Dia tak boleh melakukan apa pun. Dia segala sesuatu. adalah Allah. Jadi jadi mereka telah bina patung, buat patung, letak di, di satu tempat, di satu kuil. Nabi Ibrahim AS terlintah dalam hati dia untuk nak pecahkan semua patung-patung tersebut. Maka, maka satayi Baginda dapat peluang Siapa pun tidak ada waktu itu Nabi Muhammad telah pecahkan semua Atau patung barhala tersebut apabila, apabila orang kampung datang Mereka tengok Patung-patung uh, yang mereka sembah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah Semua pecah Maka maka mereka kata siapa buat benda ni Mereka yang telah didakwah oleh Nabi Muhammad SAW Mereka yang tak nampak orang lain Yang buat perkara <coughs> tersebut maninkan, Nabi Ibrahim al-Assalam kenapa dia yang selalu Yang cakap eh, Berkenaan dengan patung kami bahawa ini tak boleh buat apa-apa Maka apabila Nabi Ibrahim al-Assalam ditangkap dibawa, beliau baginda ditanya Adakah kamu yang, yang telah pecah semua Barhala-bala ini? Jadi, Nabi Ibrahim al kata kamu patut tanya Yang besar karena karena Kerana, kerana kapak tu ada ditengkut oleh Jadi tuan-tuan mulia <coughs> Tuan-tuan mulia Maka penduduk kampung beritahu kepada Nabi Ibrahim AS Kata kamu tahu berhala ni tak boleh cakap Dia macam mana dia nak jawab Kepada soalan kami Nabi Ibrahim AS kata Kalau kamu dah tahu bahawa Patung-patung berhala-berhala ni Tak boleh bercakap Dia tak boleh menyelamatkan diri dia Bagaimana dia boleh bantu kamu Boleh menyelamatkan kamu Maka semua bawah atas jawapan tersebut mereka telah himpunkan uh, Himpunkan kayu yang banyak Kalau dan mereka telah bakar kaum itu tersebut jadi mereka telah terancang untuk lempar Nabi Ibrahim alaihi seorang nabi hati dia sentiasa berpaut pada Allah Subhanahu wa taala jadi Nabi inilah dakwah para-para nabi Hawar makhluk Ali Baba hanya Allah Subhanahu wa yang lakunya segala sesuatu api sebesar mana pun api dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dia tahu boleh buat Baba Nabi Ibrahim sedikit pun gemetar, tak takut dengan api yang dibakar begitu besar. Maka apabila baginda dilempar, baginda AS telah baca, Hasbi Allah, maknanya adalah Allah cukup bagi aku. Untuk bantu aku hanya Allah SWT cukup. Hati baginda terus menerus kepada Allah SWT. Maka Allah SWT telah bantu Nabi Ibrahim tanpa menggunakan sebarang sebab. Maka Allah Subhanahu SWT terus perintah kepada api, yang ni bardan pasalaman Allah Ibrahim bahawa api sejuklah engkau dia kata api naluri dia panas jadi kita mula kalau Allah SWT perintah kepada api untuk sejuk maka api akan sejuk saya tanya tuan-tuan apa pandangan tuan-tuan kalau Allah perintah api untuk jadi sejuk adakah dia akan panas atau sejuk dia akan panas dia akan sejuk kerana perintah Allah SWT Allah perintah Nabi Ibrahim AS Allah perintah Allah pinta kepada api untuk jadi sejuk Maka api telah jadi sejuk Untuk berapa hari? 40 hari Dan Allah SWT telah turunkan ni'mat daripada syurga ke atas Baginda <coughs> Pernah satu kali Baginda ditanya Dalam kehidupan tuan di Hari yang mana yang paling tuan rasa seronok Maka Baginda AS kata Bahawa 40 hari hidup saya dalam api itu itulah yang paling nikmat itulah paling menyeronokkan kerana saya dapat nikmat daripada syurga contoh dalam dalam kitab dalam kitab ditulis bahawa Bahawa ketika itu apabila mereka melihat Nabi Ibrahim alaihi berada dalam api dalam keadaan siwal afiat sikit pun sikit pun tak tak tak terbakar maka, maka ramai orang telah beriman ramai yang telah beriman jadi jadi mereka telah berkata kepada Nabi Ibrahim Wahai Ibrahim, kalaulah Tuhan boleh duduk dekat dalam Kami nak duduk dengan Tuhan Boleh tak? Kami boleh, kamu ucap kalimah aku La ilah illallah Ibrahim Khalilullah Kamu sebut, kamu baca, baca kalimah ni Maka kamu boleh masuklah api ni Jadi dan kita ada bahawa mereka-mereka yang ucap kalimah La ilah illallah Ibrahim Khalilullah mereka pun masuk dan dalam api tanpa sedikit pun terbakar. Mula-mula, subhanallah, Allah letak kejayaan, kebahagiaan, kese kesejahtera kesejahteraan tera dalam dalam cara dalam cara yang teritorik oleh para para nabi dan rasul. Allah yang melakukan segala sesuatu, Allah melakukan sesuatu buat keputusan untuk berpihak kepada manusia atas amalan-amalan para para nabi dan rasul. Allah perintah Nabi Ibrahim alaihi salam untuk bina Baitullah Maka Allah perintah Nabi Ibrahim alaihi salam untuk untuk bina kaabah. Maka sebelum itu Allah SWT telah perintah Sebelum di mendapat perintah untuk bina kaabah. Allah perintah Nabi Ibrahim alaihi salam untuk bawa isi beliau dan tinggalkan di sana Jadi itu yang mula Dia kata Allah pilih ketika itu waktu di Mekah apa ni gunung-gunung gunung-gunung daripada batu kering kering kontang pokok-pokok pun tak ada rumput rumpun pun tak ada Oleh kerana, oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah perintah Nabi Ibrahim alaihi supaya supaya tinggalkan su, supaya tinggalkan anak isteri beliau di tempat di tempat tersebut baginda telah tunaikan perintah tinggalkan isteri beliau isteri beliau tanya Kenapa tuan tinggal kami di sini? Kenapa tuan tinggal kami? Kenapa apa-apa tuan tinggal kami di sini? Oleh kerana Allah telah perintah Nabi Ibrahim, jangan jangan jawab, jangan bercakap. Maka Isli Isli beliau bertanya, adakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengaku saja. Ya, perintah Allah. terus Isli baginda alaihissalam menjawab bahawa maka Allah sekali-kali tidak akan men sia-siakan kami tidak ada apa pun sebab tidak ada mahu kebenaran untuk makan untuk minum apa pun ada kita memula, tapi iman ada, tawakul ada, yakin pada Allah subhanahu wa taala ada kita memula, jadi kita memula sesungguhnya Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala cela hidupkan Nabi Ibrahim asri istri Nabi Ibrahim as yang anak, anak anak baginda di tempat yang mana tidak ada sebab untuk <coughs> hidup Allah hebat keputusan keputusan Allah ke atas amalan-amalan yang telah di, diberitahu oleh para para nabi dan rasul Allah Tentu mulai Allah ke semasa taala selain selain Ibrahim alaihi salam kat tangan baginda selepas tinggalkan anak siri baginda hai Allah hai Allah aku tinggalkan isteri aku di sini limpahlah rezeki dari atas mereka Maka satu kabilah satu kabilah Bani Jurhum ketika lalu berhampiran tempat tersebut mereka nampak burung yang mana burung tu umumnya kebiasaannya dilihat di tempat Mana ada air maka maka mereka nampak burung tersebut maka mereka kata di sini ada air maka mereka mereka pergi pergi cari mereka lihat ada situ air takungan air jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah telah hati mereka untuk duduk di situ. Jadi air air zam, -zam itu kelebihan yang ke kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala letak bahawa ketika musim panas kalau minum air itu badan jadi sejuk. Ketika masih sejuk minum air itu badan jadi panas. Dan bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa untuk apa tujuan sekalipun diminum air zam-zam, apa -zam, tujuan tersebut akan disempurnakan. Ini terjemahan Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> <tuh> eh, kisah ini panjang Jadi di sana perduk, Kabilah Jurum telah datang Mula duduk di situ Dan Nabi Ibrahim AS Pergi tinggalkan Mekah Maka setelah beberapa tahun Begini datang untuk lihat anak isteri Bila pelangganan baik Maka akhirnya kulasahnya Berintisari ber Setiap kali datang sempat jumpa dengan dengan anaknya -anak. sehingga Nabi Ibrahim as besar maka bila Nabi Ibrahim besar beliau telah dikawin dengan seorang puan leperah kabilah bani Jurhum bani Jurhum jadi satu hari Nabi Ibrahim as datang ke rumah maka kisahnya maka Allah swt telah minta Nabi Ibrahim as untuk bina Kaabah saya Nabi Ibrahim Alaihissalam telah bawa bahan-bahan untuk membina Kaabah buat buat ini buat dinding Kaabah telah sempurna oleh Tuhan sempurna maka Allah Kuntuha Nabi Ibrahim Alaihissalam untuk iklan kepada semua duniya semuaumat manusia supaya mereka datang ke sini untuk ambil rahmat kepada sini kerana rahmat Allah yang turun ke atas Kaabah dulu jadi situlah kesemua sungguh kalem Allah Kuntuha Nabi Ibrahim Alaihissalam diperintah untuk di ilan kepada manusia bahawa Baitullah adalah tempat rahmat. Karena tu di semayang-semayang di, di, di Masjid Al-Haram, dapat seratus ribu. Kenapa? Rahmat di situ banyak. Dan itu juga sekali sebut nama Allah, sekali tasbah dapat pahala ribu. Pahala ribu. Bukannya semayang. Lah. Semua. Jadi tuan-tuan mula Kaabah. Kaabah telah, <coughs> telah dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Allah SWT telah perintah Nabi Ibrahim untuk ilan, panggil seluruh manusia, maka Nabi Ibrahim telah panggil, Allah telah sampaikan ilan Ibrahim Ibrahim AS seluruh kepada seluruh, seluruh ruh seluruh ruh <coughs> dalam kitab dalam kitab tulis bahawa uh, dalam dalam dalam, dalam ruh sesiapa yang telah menjawab baku menjawab iklan mengahut meng seruan seruan Nabi Ibrahim alaihi maka Allah Subhanahu taala akan bawa mereka untuk menunaikan haji atau umrah di sana dan sesiapa yang mana tak jawab panggilan seruan Nabi Ibrahim alaihi maka dia datang untuk menunaikan haji dan umrah. Ponto-tua kita beritahu bahawa Rahmat Allah SWT turun atas amalan amalan para-para Nabi dan Rasul dan begitu juga dalam, dalam syurga kita akan dapat masuk dalam syurga hanya kerana amalan amalan para-para Nabi dan Rasul dan dalam kitab dalam, dalam kitab ditulis tulis bahawa kalau seorang raja sekalipun kalau dia mati kita sampai mati sampai yang mana terucap ucap kalimah La ilaha illallah pada hari kiamat hari ketika mereka ini akan dibangkit dalam keadaan telanjang dan dimasukkan dalam ke dalam neraka. Untukmonia mulia tidak ada mana-mana benda mana, mana dunia yang boleh menarik rahmat Allah, keberkatan Allah Subhanahu wa taala tetapi hanya amalan aman para nabi dan rasul ia akan menarik rahmat, menarik keberkatan Allah Subhanahu wa taala dan dalam syurga tempat yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi adalah para, -para nabi dan rasul. Dan di bawah para para nabi, -nabi dan Nabi Rasul adalah bentuk mereka-mereka yang mana melakukan amalan-amalan para nabi dan Rasul dengan dan dan pula, sesuatu sunnah. Contohnya pula sebuat yang beramalkan kepada sunnah sunnah, sunnah, sunnah Nabi Israil Allah Sallam dan menyediakan umat itu mengamalkan atas sunnah Nabi Israil Allah Sallam maka mereka yang kenapa dapat, dapat kedudukan di bawah para para nabi dan Rasul. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka yang beramalkan sunnah. Dan da'wah manusia untuk agama kesusahan mereka hendap apa syurga di bawah para para nabi dan rasul jadi semua niat untuk dapatkan syurga yang di bawah para para nabi dan rasul insyaallah kita melihat Allah subhanahu ta'ala contoh ta ta kita kata kita kan niat dalam hati bahawa saya akan usaha untuk hidupkan agama dan segala sesuatu nabi sallallahu alaihi wasallam Injilulah sallallahu alaihi wasallam. Saya nanti akan usah untuk amalkan kepada semua sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana saya telah bercerita kepada tuan bahawa bahawa bahawa untuk mendapat kekuatan mengamalkan segala sunah Nabi, dia bukan daripada kekuatan zahir kita, bahkan daripada kekuatan iman kita. Dan kekuatan iman ini datang pada datanya nur iman yang terpulang dalam hati kita. Dan tanda bahawa tanda bahawa bahawa tanda bahawa hatinya dipenuhi dengan nuriman bahawa tidak ada langsung lintasan tarik dunia dalam hatinya. Senjata hati dia, senjata hati, hati dia hanya berfokus pada Allah Subhanahu Wataala, hanya melihat kepada syurga, nama nama Allah Subhanahu Wataala di syurga. Tuntunlah si Allah Subhanahu Wataala, Muhammad. Rahmat dan keberkatan akan turun ke atas kita dengan amalan amalan yang ditunjuk oleh Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan yang pertama yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. adalah doa wahid Allah. Doa wah kepada Allah ini amalan yang pertama yang menarik keberkatan dan rahmat kepada Allah. Dan yang kedua adalah semaya. Di situ mulia. Semayan waktu itu mem memanglah fardu dan waktu waktu yang lain lainlah untuk kita semaya, semayan semayan tuna. Di situ mulia. Saya dan tuan perlu usaha untuk menyempurnakan semayang kita, bahawa bahawa Seseorang tu akan dapat pahala yang sempurna daripada solahnya apabila dalam semayangnya sempurna semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tu, karena tu diberi, di, di, di, diberitahu dalam kitab bahawa apabila apabila tertinggalnya mana mana sunnah dalam semayang kita ini akan menyebabkan kita akan mendapat kita akan uh, pahala semayang akan dikurangkan daripada semayang kita kerana sunnah telah telah terlepas daripada telah uh, telah tertinggal daripada semayang kita contohnya 11 suhala mereka mereka kalau dengan Allah subhanahu taala mereka perlu ambil berat untuk belajar semua sunnah sunnah yang dalam semayang belajar dan amalkan sunnah sunnah tersebut dan juga contohnya Mula suhala usaha untuk bawa umat untuk menyempurnakan segala sunnah dalam semayang. Jadi waktu berdiri kita kena belajar waktu berdiri apa sunnahnya, waktu rukun apa apa apa sunnah sunnah apa mana mana sunnahnya. Jadi untuk memulih, betul juga, itu juga. Sebelum semayang, sebelum semayang, ayat semayang cara ayat semayang cara uh, pakaian yang kita pakai ini semua. Pun, ada ada sunnah-sunnah yang, yang besar kopok Dengan perkara-perkara itu semua Saya ada tuntutan perlu menyempurnakannya Tuan-tuan mulia s.w.t Itulah juga saya dan tuntutan perlu Perbetulkan bacaan dalam solah kita Kerana apa-apa Apa-apa Apa-apa yang dibaca dalam sebayang Ialah dalam bahasa Arab Maka kita kena sebutnya seperti mana bahasa Arab Kita Kita cakap bahasa kita Tak apa, silap tak apa. Tapi tapi bahasa Arab satu bahasa yang sangat sensitif bahawa kalau kalau beza sikit makhras beza sikit sebutan mana akan bertukar sebetulnya sebetulnya kata qalbun dengan qof qalbun kalau kita ringankan sebutan itu qalbun menjadi memang qalbun tu akan jadi anjing ha. ha. jadi suara yang mana di tempat qalbun dia kata dia baca qalbun Kadit dapat satu dosa besar dan semayang dia batal, batal semayang kita kena mana kita telah berubah di tempatnya. Waktu kita kelas Allah Swt. Dan juga di luar khuruj kita kena perbetulkan bacaan kita, sebutan sebutannya kita kena betulkan dan sunah sunah yang yang yang, yang besar kopak yang berkaitan dengan solat perlu kita sempurnakan dan juga dan juga tentu mula 24 jam kehidupan kita kita kena belajar Dua-dua kena belajar sunah-sunah di tuntunan setiap setiap setiap keadaan apa sunah apa sunahnya perlu saya dan tuan-tuan belajar dan kita dakwah orang untuk amal ke sunah-sunah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersenda sesiapa yang menghidup sesiapa yang menghidupkan satu sunah Satu amal satu, satu sunah Nabi SAW alaihi wasallam sesiapa yang menghidupkan satu sunah dengan dia beramal, ataupun dia ajak orang untuk beramal. Lalu, siapa yang amal ke Sunnah, menghidupkan Sunnah dengan mengamalkannya, ataupun menghidupkan Sunnah dengan mendakwah orang untuk mengamalkannya, maka dia bersama aku dalam syurga. Jadi, dia bersama aku dalam syurga. Ini bererti orang yang menghidupkan Sunnah Nabi Israilah Sallam beramalkan Rasulullah Nabi sallallahu dia akan berada dalam surga yang paling tinggi kerana dia bersama dengan baginda Rasulullah SAW alaihi saya dan tuan-tuan, saya dan tuan-tuan perlu usaha untuk untuk hidup Rasulullah Nabi sallallahu alaihi tuan-tuan saya saya dan tuan-tuan saya saya dan tuan-tuan perlu oh uh, perlu uh, perlu dakwah juga. Taratun usaha Nabi SAW alaihi wasallam adalah Dakwah orang kafir untuk mereka ucap kalimah lahiran Allah dan selamatkan di, di mereka selamatkan orang kafir ini daripada daripada apinakah masuk masuk dalam syurga jadi tentu mulia ini untuk tanggawu murni tanggawu murni dan untuk amalkan sunnah dan dan bawa orang kepada sunnah. Contohnya setelah Nabi Sallallahu Alaihi sesiapa yang mengamalkan sunat, dan mendawah orang untuk hidupkan nasunah, dia akan mendapat tempat yang paling tinggi dalam syurga bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah dalam dunia, kita katakan bahawa yang paling besar adalah dakwah, dan kita kena bagi masa yang banyak untuk dakwah, dan kita sediakan umat, sediakan orang Islam untuk bagi dakwah dan belajar sunah-sunah dan kita tar, kita sediakan orang untuk belajar belajar untuk belajar amalan-amalan sunnah dan juga untuk menyiak dan dan apa apa jual keperluan kita makan minum semua perkara tersebut kita kena bawa ke atas secara sunnah kita berniaga apa juga pekerjaan kita kalau kita kita buat, maka maka maka kita buat perkara tersebut pekerjaan tersebut dengan sunnah dapat bala kalau dari daripada cara tersebut mungkin jatuh hukum makruh atau menjadi hukum haram. Jadi untuk itu jadi apa jua perniagaan ataupun pekerjaan kita buat kita kena rujuk kepada ulama bentangkan kepada mereka apa yang saya buat ni adakah mengikut cara Nabi semua salah? Itu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat telah sunah perkara-perkara semua diberitahu. Perkara -perkara. Keadaan, suasana pasar Nabi dan suasana masjid Nabi dua-dua sama. Seperti dalam masjid semua amalkan sunnah, dalam pasar pun mereka amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diamilah Allah Subhanahu Wa Taala. Diamilah pada zaman, pada zaman Sayyidina Umar Dzulhajanhu, abad firaq tahta dalam pasar entah telah dihimpun banyak ke Madinah barang-barang dah banyak dan telah jadi satu pasar zaman Nabi Sallallahu zaman Nabi sebenarnya pasar tak ada orang naik tu aja buka buka buka hampak kain sikitnya ketika zaman Nabi Sallallahu zaman Said Umar oleh kerana futuhat kemenangan-kemenangan telah sampai barang telah banyak telah terbentuk macam pasar ter terbentuk macam pasar Zaman Nabi, tak bentuk macam pasar. Koboy, koboy, pekan koboy aja. Buku' Allah. Tuan-tuan menasih Allah SWT, zaman Sayyidina Umar Raja Allah, Sayyidina Umar telah buat satu nauna. una, -una yang tak belajar sunnah dalam perniagaan, dia tak boleh menegak di tempat kami. Dia tak boleh masuk dalam pasar kami. Jadi, Tuan-tuan mula, saya dan Tuan-tuan pun usaha untuk hidupkan sunnah Nabi SAW dalam pasar-pasar kita. Dan juga di rumah-rumah kita, kita kena kita kita kena ajar anak anak kita isi-isi kita untuk amalkan sunnah dan kita kena target mereka untuk mereka untuk mereka ikhthimah ambil dalam sunnah dan juga dengan memulihkan masa-masa yang mana waktu-waktu yang mana doa mustajab doa diterima kita kena doa waktu tersebut. Seperti mana selepas semayang fardu Setiap, setiap selepas semayang fardu Doa diterima, maka kita kena doa Doa waktu itu Waktu tahajud, waktu sahur Waktu makan sahur, waktu itu Allah subhanahuwataala sini ilan Siapa yang nak dosanya Diampun, aku ampunkan dosanya Itu untuk mula SWT Malam kita bangun, kita semayang tahajud, kita doa Dan kita berzikir Dan kita kena doa, kita, kita kena sebut Wahai Allah, timalah kami semua untuk kejar sallallahu alaihi wasallam, untuk sanabil sallallahu alaihi wasallam, untuk khulana seluruh umat, untuk ush sallallahu alaihi wasallam, untuk kejar sallallahu alaihi wasallam. Jadi, untuk sembahyang, untuk sembahyang dah hampir. Jadi, doa khatam majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahu walhamdulika. Shallallahu ilaaha illa anta. Sampai tu boleh kita baca. Dibaca dan selepas sembahyang.